que ens ajudarà a invocar-lo. Sí, bon dia. Carinyo, sí. Escolti, no, Un no, moment, Rosita. No, no, no, ja, pinza't, pinza't. Pinza't. Que no, jo, jo t'estimo més Ara està parlant pel mòbil I per primer I cop tu, sembla no no? sí. <risa> per, primer, per primer cop sembla que sí. parla amb la seva parella I no amb un client sí, no el que vol estafar no, sí. sí, sí, és veritat, tu m'estimes més És veritat mm. I, doncs si, si vols que jo t'estimi igual M'hauràs de fer un petit ingrés al següent <risa> número de Mira que el dono, 2011, que això és la caixa <risa> no? Rosita Rosita no, Rosita Sí, perdona, Rosita, 24 hores Visses Sí Sí, eh, abans que res, gràcies per venir avui a l'estudi. No, abans que res, no, gràcies, no. Eh? Això són 300 euros. Mol. Estem parlant d'una invocació en directe. Eh, mi invoca... m'heu fet desplaçar des de la sí. centralita, la centralita de Llamanes. Sí, centralita. I, doncs, bé, bueno, això es cobra, eh, Uh, doncs no només li ens haurà de cobrar el viatge sinó que volem invocar Michael Jackson uh, suplement de 400 sí, euros això un... està, està mortet eh? està mortet sí. Sí. se lo lleva muerto no? ah, són sí. més sí. cares les invocacions de gent morta sí. sí, sí, sí, sí, exacte, sí. Sí, sí. un segundet carinyo sí. un segundet a veure, ens hem d'agafar les mans sabeu el ritual sí, les mans. si no, no baixarà Sí està baixant sí. Michael sí. Ai, tinc alèrgia avui Sí, no respiri tan fort Michael uh, are you in uh, Rack One Tonight, tomorrow Yesterday, babies Si estàs aquí, manifestation Llup, llup Llup Guaita, diu que llupi, diu que està molt content Llupi, Yopi, diu llupi Que està molt content de ser aquí al teu programa Eh, Shaggy Ah, Pregunta-li que, que li sembla que processin el seu metge A veure, a veure Michael uh, The doctor uh, in the trullo yes. uh, Good or, or no good? No, criminal ah. Diu que yeah. el metge és un criminal eh? uh, Per què? Això. A veure, uh, Michael, yeah. uh, Michael uh, yes, uh, uh. Calla una miqueta Michael <laughs> uh, Criminal, criminal O sigui, criminal Y lo sabemos, ¿eh? Pero ¿por qué? Uh, when. <risa> perdón, perdón, perdón. What? What? Este que aquí la so... gente la gente sabe muy mucho inglés, ¿sabes? Michael yes. Jackson's. You... Why? What? Eh? Why? No hay chinos, hay chinas strong. Okay. Ah, bueno, m'assembla que està fent referència a una cançó d'un grup que es diu Escape, que eh? diu que no hi ha xines, que que o... no hi no ha xines, no sé què no és. Sé que... No sé ben bé què està <fairan> dient, crec que Michael Lewis diu que el metge no li donava les substàncies que ell estava reclamant, eh? yeah. les pastilles. Eh? Qu it. Quines pastilles? A veure, quines, quines pastilles? Madre... Ah, diu que les yeah. blanques o les negres yeah. és igual yeah. diu que li, li és una mica igual en yeah. què no té manies carinyo va uh, li pregunta'li com porta últimament el fet de el fet d'estar mort I, a xanta yeah. a xanta la mui yes mica uh, uh, la chanta va veure com portes el fet d'estar mort que putisgut que putisgut ani ani ani You hip, uh, it's bad. It's bad. Diu que és, és dolent, és, és, no li agrada gaire aquesta mort. Eh? I per què en concret? Per no? què? Guai, guac, guen. <ríe> ah, se sent una mica sol. Yeah. Se sent una miqueta sol, carinyo. I ah, yeah. ja demana si podem fer alguna cosa perquè Macaulay Culkin pugi amb ell al cel. Encara que sigui cinc minuts i, i torni. I vull dir una cosa, <ríe> Evita el Chus Si puguess pujar, arribabe la font eh? i Harry ve la fonte cantant Però un delip. Doncs, Una no li de falta molt i si no, no hi és ja. Això va dir Harry ve la fonte hi Índia, Macau i, I, i Culkin poc. Welcome, Harry. Sorry, no res. Yeah. què més voleu preguntar. Eh, uh... Sí, què deia, de, de banana, perdó, ens ho pot traduir el... ah, Diu que, per exemple, posar-li una pell de plàtana a les escales ah, i val. culpejar Macaoli Culkin amb un bat de beisbol. Oh. Això seria un bon mètode perquè pugés ja al cel en, També, en, en tota la boca També en tota la boca, diu Va, no, no, crec que no és bona idea, eh, gràcies De tota manera, adeu, Rocita Sí Adéu, uh, Michael yes. uh, Don't worry uh, yes. With de uh, Carreron que porta el Macauley yeah. uh, l'any que ve tens per aquí si, uh. no, si no és el mes que ve Iopi Iopi Ai, moltes gràcies